Zeg Zoltán Az állatok iskolája Nagy napra a téli erdő. Megkezdődött a tanítás az állatok iskolájában. Sorra jöttek a medve, farkas, nyúlfiak, fakérekből készült könyveket szorongatva a hónuk alatt, és szépen sorba ültek a fatuskópadokon. Mindjártan vidámak voltak, Örültek, hogy végre az állatoknak is van iskolájuk. De a legboldogabb a róka volt, hiszen ő találta ki az egészet. Ő lett a tanító, s így ővé lesz majd a sok tandíj is. Csak a varjú okvetetlenkedett. Fáról fára szállott, és oda kiáltotta minden iskolába siető állatnak. Kár, kár, kár! Nagy baj vár! De hát rá se hederítettek a vészjósló júra hiszen az mindig így kiabál. Ha feljön a nap az égre, ha esik az eső, ha szél fúj, mindig azt mondja. Nem jó neki semmi. Így hát már kora reggel megkezdődött a tavítás. Ide figyeljetek, mondta a róka. Írni tanulunk, s már kezdte is mondani hangosan. Úr, ír. De a nyúl az nem úr, szólt közbe egy kis farkas. Csak a farkasok írjanak. Ezen aztán elveszekedtek egy fél óra hosszat, míg végül is rend lett valahogyan, és újból megszólalhatott a róka. Most kábetűt írunk. Kutya ugat. Na hiszen föl is ugrottak erre a nyulak, őzek, és futni akartak, hogy elbújhassanak, mert ha a kutya ugat, akkor jön a vadász is. Alig lehetett megértetni velük, hogy ez iskola, ahol nem kell félni se kutyától, se vadásztól. – Így is tíz óra volt már, mire újból magyarázni kezdhetett a róka. – Na, most számolni tanulunk. Három nyúl elmegy sétálni, az erdő közepén találkoznak három farkassal. – No hány állat van együtt akkor? – Öt, kettő, kilenc! – kiabálták egyszerre, és amikor elhallgattak, a róka szépen megmagyarázta, hogy – Hat állat van együtt, mert három meg három, az hat. – Na, tudjátok most már? – Igen, igen, igen, tudjuk, tudjuk, kiabálták a kis állatnebulók. – Hát, akkor mondja el a nyúl, szólt a róka. A szépen felállt, és elmondotta, hogy sétálni megy három nyuszi, találkozik három farkassal, akkor bizony hat állat van együtt. Az őzike is felelt. Ő is így mondotta el. Azután került a sor a farkasra. – Na, ha három nyúl és három farkas találkozik, akkor három állat van együtt, mert a három farkas megeszi a három nyulat Jaj, buta vagy! kiáltott rám mérgesen a róka. <gül> – te vagy a legbutább az egész osztályban. Mikor aztán a többi állat hangosan nevetni kezdett a farkason, az felugrott a padbós, egyenesen hazaszaladt az apjához, az öreg ordashoz. Elpanaszolta, hogy a róka azt mondta, hogy ő a legbutább az egész osztályban. Hú, a sárga falevelét, meg a hóval lepeszál az ágát! – kiáltotta az öreg farkas. – Hogy az én fiam butább, mint a kölykök, meg a zőzikék, majd adok én annak az iskolás rókának. – Na de, minek is mesélyek tovább. Amikor a róka meghallotta, hogy rohan az öreg farkas az iskolába, úgy elszaladt, hogy csak a farka látszott a nagysértéstől. A kis állatok is hazamentek, és azóta sincs iskolájuk. Csúfolja is őket a varjú, egyre azt kiabálja felettük. Kár, kár, kár, mint szamár.